Зебра. Зебри савці з родини конячих, які живуть у степах і саванах Африки, на південь від пустелі Сахара. Смугасте забарвлення шкіри робить цих тварин непомітними для хижаків у трав'яних заростях. Але навіть вислідивши зебру, хижак навряд чи дожене цю швидку тварину. Зебри живуть сімейними групами з одним ватажком жеребцем кількома кобилами і їхніми лошатами. Якщо їм загрожує лев, то кобили відводять малюків у безпечне місце, а жеребець відбивається від них ударами сильних задніх ніг. Коли є достатня кількість їжі і води, декілька сімейних груп можуть об'єднатися разом у невеликий табун. Якщо настає сухий сезон і їжі не вистачає, то великі табуни мігрують на далекій відстані у пошуках нових пасовиськ. Іноді на своєму шляху перепливають великі річки. У кожної зебри свій візерунок смужок на шкірі. У зебри граві тонші смужки, ніж у інших видів зебр, гірської зебри або кваги. Скринька фактів. Зебра менша за коня завдовжки 2,2 метри, заввишки 1,3-1,5 метра. У віці 2 років молоді кобили залишають сімейну групу і приєднуються до іншої сімейної групи. Молоді самці залишають свою сім'ю в віці 4 років. Амфібії Амфібії – це тварини, які живуть як на суші, так і у воді. Жаби, ропухи, тритони і черв'яги – все це амфібії. Їх можна зустріти скрізь, особливо в теплих місцевостях усіх континентів, за винятком Антарктики. Тритони мають довгі хвости та чотири короткі лапи, і цим схожі на ящирок. Проте вони не мають луски і їх шкіра завжди волога. У черв'ях немає ніг. Вони мають червоподібне тіло до 117 см. Зовні поділене перетинками. Живуть ці безногі амфібії у вологій землі тропіків. Дорослі жаби та ропухи мають чотири лапи. Хвоста у них немає. Самці деяких жаб роздуваючи горлові резонатори голосно квакають. Так вони приваблюють самок для спаровування. Перше. Для того, щоб жаби і тритони поселилися у садку, потрібно зробити штучні міні-ставочки. Для цього візьми посудину для прання. Трішки піску, кілька камінців і ставкові водорості. Друге. У затишному куточку саду вирий невелику ямку і постав туди посудину. На дно посудини поклади пісок з камінцями, так, щоб деякі з них пиглядали з води. Посади ставкові водорості і залий їх водою. Через декілька тижнів у твоєму садочку з'являться гості».